Ferenc Marcel volt olyan vonalú, hogy Kurtás András és engem körbevezette, a Néprajzi Múzeum épületén és a környékén, de nem elég, hogy egyszer vállalkozott rá, hanem ezt két különböző alkalommal tette, és olyan elővigyázatos, és olyan előzékeny, és olyan odafigyelő, és nem tudom, milyen jelzőszerkezeteket kellene még választanom, hogy a második alkalomra, amely egyébként két egymás követő nap volt, ugyanazt a ruhát vette föl, hogy még véletlenül se tűnjön úgy. Hogy két különböző felvételről volt szó, vagy van szó, én már korán se voltam ennyire figyelmes, én elmentem fodrászhoz, egy piroszokni volt rajtam, előzőleg nem piroszokni volt rajtam, minden esetre itt és most. Külön meg kell emlékeznem arról, hogy guidunk és idegenvezetünk nemcsak egy fantasztikus épületet tervezett, hanem olyan előzékeny idegenvezetőnek mutatkozott, ami páliátritkító. Én őszintén remélem, hogy ezek a dicsérő szavak nemcsak elbeszélő jellegűek, hanem a valóságban is így hatnak, hiszen önök a Ferenc Marcel által való idegenvezetés harmadik részét fogják most látni a Néprajzi Múzeumban és környékén. Egy pénteki napról van szó, hiszen szombaton volt a múzeumok éjszakája, és ez egy nappal azt megelőzően volt, az első két rész pedig csütörtökön zajlott, két nappal a múzeumok éjszakája előtt támogatott tartalmat fognak látni. A Néprajzi Múzeum Európa egyik legkorábbi, 1872 óta működő etnográfiai intézményeként kiemelkedő gyűjteményére büszke, és egyben a jövőjére és a megújulásra nyitott társadalom múzeuma, ennek jegyében készült el az új épülete is. A Néprajzi Múzeum nemcsak egyik Európa legfontosabb szakmúzeumainak, de új révén a világ egyik legkorszerűbb etnográfiai intézményeként intézményének is tekinthetjük. Rangi a szakmai elismertsége ellenére a múzeum történetének első 150 névét meghatározta a megfelelő épületért a gyűjtemények biztonságos elhelyezésért való küzdelem. Ez 2022-ben zárult győzelemmel, amikor a múzeum elfoglalhatta új otthonát. Az egyik legfontosabb magyar közgyűjtemény épületének megtervezését összesen 15 magyar és külföldi, köztük több világhírű építészeti iroda vagy építész iroda szállt ringbe. A pályázok között volt világszerte számos önökös épületet tervező Zá Hadid, a B.I.G., a Chumi Architects, a Dominic Perrault Architecture és számosan mások is. A beérkező pályaműveket 11 tagú magyar és nemzetközi múzeumi és építészeti szakemberekből álló zsűri bíráltál. A nemzetközi építészeti terpályázat nyertese a Napur Architect Kft. által vezetett konzorcium, így Magyar Építészíroda tervezhet a néprajzi múzeumi Épületét. A Néprajzi Múzeum megépült új épületet tökéletesen illeszkedik a Városliget és a Durzsa út közötti környezetbe, tiszta vonalvezetésű emblematikus épület, amely nemzetközi szinten is jelképé válhat. A liget újfordított kapuzattaként az 56-os nemzeti emlékhely aurájában két szárnyat formálva emelkedik ki, és a Városliget egyik fogadóépítményeként funkcionál. A tetőkertet körbelül a szárnyak ezer méter átmérőjű körív mentén emelkednek a Városliget lombkoronájába. A szakrális átkerő egyúttal a hősök tere zöld reflexiójaként az anonim forradalmi hősök előtt is tiszteleg, miközben múzeum funkciójából fakadóan felőle és egyben tartja a nemzeti és egyetemes műtárgyűjteményt. A Néprajzi Múzeum a főváros Pesti oldalának olyan emlékezetes pontja kíván lenni, amely megajándékozza a látogatót a budai hegyek panorámájával új perspektíványít a hősök tere és a lige zöldje felé is. Keleti szárnyának tetejéről a parlament kupolája is látható. A mesterséges földját formáló zöldkert a pihenés és elmélkedés tere, a megbétélés építészete. A múzeum belső terének szövevénye a földmélyéből kiemelkedő barlangszerű átjárhatóként tárul előnk. Az épület áttört belső térrendszere egyedülálló távolságokat hidalát és felülmúló térélményt nyújt. Az épület égköve, az íves díszlépcső, aház teljes hosszán áthaladva jutatja el a kiállítások terébe a látogatókat. Az épület koronája az üveghomlokzat, üveg amelyre közel 4 millió pixelből álló a múzeum magyar és nemzetközi gyűjteményeiből válogatott néprajzi motivumokon alapuló raster szerkezetű fémrács hálót feszítettek körbe. A pixeleket egy speciális robot helyezte be a lézervágott alumíniumrácsokba, melyből több mint 2000 darabot rögzítenek fel az épületre. A kiskockából 20 magyar és nemzetközi többek között venezuelai, kongói, Kameruni, mongol, kínai és melaniz néprajzi motívum kortás újraértelmezéseként megszülető formák álltak össze. A díszhomlokzat a földből kiemelkedő múzeumhoz fűződő kultúrrétegek sokféleségének víziójaként is értelmezhető. A rétegződés ritmusát és a réteg vastagságait is szimbolizáló háló a magyar és egyetemes kultúra szőtteseként nem csak átöleli, öltözteti az épületet, hanem összegzi a gyűjtemények és az itt folyónk a 150 évre visszatekintő, a kortárs kultúrában is meghatározó szellemiségét. Következzék tehát a múzeumbejárás harmadik, utolsó előtti része. Hát volt ilyen kérdés, hogy most ugyanolyan a hosszabb, nagyon sok mindennek hossz, nagyobb a hossza, mint a parlamentnek, hát hidungnak nagyobb, az, az is egy műtel, a híd másfél kilométer hosszúságú. A Székely Káposztának jót ez, ha áll. Az, hogy egy épületet, Amely nem egy szokványos épület, és ez nem mondható szokványosnak. Mennyi idő alatt szervül. Mennyi idő alatt barátkoznak meg vele az emberek. Ez nem egy jó szó, de talán nem is rossz. Ezt egy építész tudja értelme. Két év. Két nyárnak el kell tennie. Mert addigra viszik a hírét tovább. Az első. Felfedezett kíváncsiskodók De nem eljönnek. csak erről hanem hogy maga, tud menni. maga, aki egyébként barátságtalan vele szemben, ott is van valami idő, amire bizonyos idő után már nem is emlékszik arra, hogy barátságtalan volt. Én neve. azt gondolom, az 7-8 év. Tehát az hosszabb. Egy... Ennyire fontos egy tervezőnek, hogy szeressék az épületét? A szeretés az egy jó szó. Jó szó, igen, szerintem fontos. Rossz, rosszul éled meg, amikor az épületedet kritikai? Rosszul, rosszul élnél. meg. És elmagyarázod annak, aki bántja, hogy mit nem ért? Én nagyon szívesen mindig elmondanám, csak nem kérdezik meg. Mert... <gül> hát erre fel kell készülni. Hát hogyha az ember valami olyasmit, olyas szakmát választott, amit mindenki lát, akkor ez óhatatlan, hogy lesznek negatív, Lesznek dicséretek és lesznek negatív Elmaszorok, De Mondja egy klaszt de nem mondjan konkrétumot, amikor te magad is elbizonytalanos utólag olyan van, tehát hogy, hogy menet közben jössz rá. Nem is feltétlenül más hívja felre a figyelmenet, hanem te mondod azt, hogy ez... Hát én, nekem nincs ilyen szerencsén, vagy szerencsétlenségem, ezt nem tapasztaltam meg. Nem? Nem. Ez tényleg szerencse, mert... Érted? Egy, egy, egy író is általában, ha újraolvassa a könyvét, akkor kiszedi a lektor a kezéből, mert még 85-ször kijavítaná. Igen, de az író kis, kis novellákkal kezdik, az meg nincs az emberek szem előtt. Ó, egy regényt is ki lehet javítani. Mondjuk a, a Tolstoyal nem beszéltem, hogy neki volt-e ilyen vágyal háború és békével, de más íróval igen. Van főbejárat, vagy nincs főbejárat? Ja, mondhatjuk, nevezzük ezt főbejáratnak, hiszen ez van a, a, a város központhoz ugye a legközelebb. Itt, innen közelítik meg az emberek az épületet elsősorban. Azért a fontos, hogy ne keveredjenek a bizonyos felhasználói körök. Hogyha valaki már jegyet vett, akkor ne keveredjen vissza olyan helyre, akik már még nem vettek ilyet, és ne torlódjanak a forgalma. értek? Ami az útvonaltervezést tervezést illeti, Igen. abban az értelemben, hogy ezt mondtad, az egy külön ága az építészetnek, tehát hogy hogyan, mint ahogy az utcákat, az utakat látja az ember. Ez olyan, város. mint egy kis város, egyébként akkora is ez a, ez a, ennek az alaprajza itt a pincében, mint egy kisebb településnek, tehát kb. 500 háznyi alapterület foglal itt helyett, és ugyanúgy vannak belső utcái. Például most egy ilyen teresedésben állunk, egy forgalmi csomópontban, itt mellékutcák nyílnak, a főutcán pedig mindjárt végig haladni, ami bevezet minket ugye a kiállítóterek szívében. De a kiállítások tereit is egymásba kellett fűzni. Ne adj egy olyan ö, projektet szeretne egy kurátor megvalósítani, hogy az összes teret egy, egy, egy fő egy ilyen ex-o aki meg akarja tekinteni, akkor egyik jegyet is a másikba. Így körülbelül olyan egy kilométer nyútat tud besétálni a házon belül. Ezeket Sziasztok. ki kell előre alakítani. Ami egyébként a belső építészeti részt illeti, az is a ter terület. Az én kollégám csinálta a, a Csakókálmán a, a belső tereket. Nyilván rengeteget egyeztettünk, hogy az építészetet ő kiegészítse a, a, az elképzeléseivel, erősítse, tehát itt egy szoros együttműködésben készült. A teljes dokumentációja a Néprajzi Múzeumnak az mekkora? Lehet? Hát egy teherautónyi. A terrautót meg lehet vele, az egy az kisebb terrautót. Az, ki? az a megrendelő nélkül ki. Mivel egy példány a kivitelezőnél van, az egész építés alatt, és az kontinerekben őrzik. Klimatizált kontinerekben, védett helyen, és mindig az aktuális építési állapotnak megfelelő doksik vannak elővéve, és azokból egy előkészítő csapat dolgozik. 20-30 ember készíti elől, lapozza fel az aktuális terveket, és vezélyni a folyamatokat. Tehát egy barom érdekes, nagyon összetett folyamatról beszélünk. te fejedben mennyire van benne az egész? Hát benne kell legyen, nem mondom, hogy az utolsó csavarig, de majdnem, hogy minden részletnek ott kell lennie, meg a kollégáimnak az irodában. És az emlékezetedet tekintetben mennyire kupik? Nem nagyon kopnak el ezek a, ezek a dolgok, mert az építés alatt ugye ezeket 3 d be látjuk megvalósulni, szinte belég az emberek finájában. Vég minden, minden, majdnem. Hát ugye két-három naponta igen. És akkor végig bejárjuk az épületet. A úgynevezett elsődleges szerkezetek kialakításánál a tartószerkezet tervező van jelen, mert mehetünk közben arra. Mehetünk. És ő ugye a vasalást, a, a, a zsalukat. A térgeometriát azt ugye akkor még nem látjuk, mert egy zsalú erdőről beszélünk, és amikor levonul, kivonulnak, kizsalúzzák az épületet, és itt van a csont szerkezet, akkor utána jön egy nagyon egy hihetetlen bonyolult folyamat, a gépészet és elektromos szerelése az épületnek. Akkor itt csak kábeleket lehet látni, és vasbeton szerkezeteket, és utána jön ugye a, a, a befejező munka, amikor előállnak a végleges terek, a falak, aztán később pedig a burkolatok. Nagyon sok rápadló van, másfél méter mélységtől az ötven centig, ahonnan a szellőzés van bevezetve például ezekbe a terekben, De be tudunk menni. És ami fontos szempont volt itt a tervezésnél, hogy a csokkolom forgatáson vagyunk, még a ház tervezője, és az igazgató engedélyével vagyunk jelen. Köszönöm ja, borcsú, segítesz. Nekem az itt a, a, a vízióm, hogy ez 300 méter, azt hogy minimum kétszázat így majd végig rajta. Tehát itt a bettől be a végponttól, nem mondom, hogy így konkrétan végig de ott látod már ott, ilyen matfóliázott tereket, ugye ott lesz az kijájtott tér, ahol ez a matfólia uh -huh. van, Na, azon ott még egy százast vég lehet látni. Tehát, hogy az ember, amikor ide lejön, akkor egy ilyen Az is kincses kíséred, a, a, a, a, hogy ezt felé díszítik, ahogy elkészítik az álladó kiállítást? Hogy mondjam, úgy kísérem csak végig, hogy áldásom adom és támogatom, mert azt a Taracki Dani csinálja egy évfolyam társam, aki nagyon ügyes, és bízom benne 100%-ig, hogy Zseni fog csinálni. Ezt a teret is ő rendezte be. Úgyhogy uh, én itt a... Ez itt most mi? Ez az interaktív uh, kiállítótér. Ahol azért interaktív, mert a, a gyerekek, amik idejönnek, olyan foglalkozásokon vehetnek részt, ott kezükbe vehetik a tárgyakat, vagy a tárgy készítés, sajátosságait mutatják be nekik, vagy olyan kultúrtörténeti előadásokat tartanak, hogy hogy kell hímezni, hogy kell karkötőt készíteni, tehát kézműves foglalkozás. Ha, Akkor, most megkapod ennek a megrendelését, akkor ezt milyen részletességgel mondják el, hogy itt majd mi lesz? Akkora. Így, ahogy most elmondom körülbelül, tehát, hogy azt az, az, az már múlik kell. az, hogy egy mekkora teret milyen berendeznek? Azért 500. nem, tehát ők megmondják, hogy 500 négyzetméter kell nekik, kellenek olyan mellékterek, ahol el lehet kezet lehet mosni, vagy éppen főzni akarnak, vagy például itt is, hogy kell nekik olyan tanterem, amiben 40-50 le tud ülni. Egy De ez hogyan Úgyhogy hogy úgy, hogy valaki egyébként egy külföldi múzeum mintáját veszi, vagy szakirodalmat olvas? Ők bejárták az Európa összes ö, utóbbi évtizedben készült híres múzeumát, és ö, az egyiken mi is ott voltunk, és akkor megnéztük, hogy igenis, hogy működik. És mondták, nemzetközi példák alapján ö, egy kutató társaság egy, egy, egy tanulmány készít, és annak a kivonatot aztán az a térprogram, amit megkapunk. Um, Van-e rokona ennek az épületnek? Csak ugye őket nem mutathatjuk. Hát például a más a, a, a Amsterdamban, ott, ott van egy olyan múzeum, amit mi megnéztünk, ez egy kortás uh, múzeum. Az mondjuk egy vertikális torony, de a kiállítás uh, tematikáját tekintve, az a nemzetközi törekvés, hogy ne csak önmagában a műtárgy kollekció egy ilyen lineáris tematikával legyen kiállítva, hanem rokon dizájn, rokon kinézetű, rokon anyaghasználatú tárgyak adjanak egy, egyfajta vizuális kollekciót is. Tehát, hogy mondjam, a kevert ki, műtárgy kiállítás ma az egy sokkal progresszívabb dolog, hogy például egy egy életmódhoz milyen tárgyak kapcsolódnak. Például itt a Zoom térben, az első állnunk ezt láthatjuk itt a központi térben, hogy egy ember mennyi minden eszközzel kerül kapcsolatba. Ez egy teljesen más, hogy nem csak kapák vannak sorban megmutatva, hanem hogy az embernek főzni kell, a ház körül kell tevékenykednie, öltözködnie kell, egyébként megtartania kell a trendet a civilizáció fejlődésével. Tehát az írógéptől a tornacipőig is itt van minden. Ami a ház küllemét illeti, abban van-e a te tudtoddal Nincs. Amikor más épületekkel kapcsolatban, is nem is fog konkrétan megnevezni, semmit se gondol, nem is örülnél neki, mégis az a kritika, amit már ugye egyszer említettünk az országház kapcsán, csak most más vonatkozásban azt mondja, hogy kopintás akkor valójában milyen elemeket kellene tudni olyan mértékben felsorolni, hogy ez megalapozott legyen? Hát a, mindig a, hát a, ezt az, hogy koppintás, ezt általában a laikusok, nem, nem a szakmabeliek fogalmazzák meg. A szakmabeliek Én... számára ez a kifejezés nem is mond semmit? Hát hogyha azt egy az egyben adaptál egy, egy, egy, egy nemzetközileg publikált épületet, valaki az, az őt minősíti, tehát akkor az ő egy... Ez nem nagyon fordul elő a, a szakmai elitben. Egyébként pedig szerzőjogi kérdéseket is feszeget ez a, ez a kérdés. De az, hogy a gondolat szabadságát az ember megőrizve, ugye lát a világbűnzős dolgokat és ezeket alkalmazza, az teljesen törvényszerű. Az teljesen törvényszerű. Ezzel ez nem tettünk mint semmit. Ahogy, mint ahogy azt akarom tőled kérdezni, hogy neked volt-e már olyan ötleted nem ezzel kapcsolatban, hanem máskor, bármikor eddig életet folyamán, szakmai életet folyamán, amikor utólag valamit azért nem lehetett megvalósítani, mert kiderült, hogy az kísértetiesen emlékeztet egy másikra, ami már van, anélkül, hogy te arról tudtál volna. Nem volt még ilyen, nem volt. Egyébként a kényesen figyel is az ember. Hát nem hogy a kényesen csak tudod a figyelni, eh, amit ismer, de egyébként lehet, hogy a kérdés hülye, mert hogy egyébként ne, ezeket nem lehet kétszer hasonlóféleképpen megálmodni, eh, de mint tisztáztuk, az én tisztem az, hogy akár hülyeség. is Igen, igen. Hát, természetesen ez egy jogos kérdés. Belkiben fölmerülhet. Én erről nem tudok. Ez itt most mi? Ez volt, a le, a, ez a Zoom térben vagyunk. Ami meg a, is marad. Igen, ez a legelső ö, ütemben elkészült igen. állandó kiállító tér. Ugye itt fényképek vannak. Igen. Ezt is láttad-e, vagy csak azt tudtad, hogy itt fényképek lesznek? Akkor messze megyek egy picit vissza, tehát én nekem ezt a teret úgy kellett annak idején megterveznem, hogy fölkészítsem arra, hogy itt bármit ki lehessen állítani, ami eszébe jut a, a kurátornak és a, a dizájnernek. Tehát lehetőséget kellett biztosítani, tehát az azt jelenti, hogy a megfelelő belmagasságot kellett biztosítani, és a szélességet, és az egyéb műszaki feltétel, tehát a világítás mennyiségét, vagy a légcsere mennyiséget. De az, hogy ebben a pozícióban legyen, hogy egy föl van fűzve egy nagy lépcsőre, és onnan be lehet ide látni, az nyilván az építészeti koncepció része. Hogy én, nekem az volt a, az, a vágy, az volt a vágyam, hogy amikor lejönnek, akkor igenis lássák a, a, a félig a kiállítást az emberek. Ne, Á, valószín... Nagyon sok múzeumban nem lehet belátni a kiállító terekbe, tehát mindenképpen egy jegyvásárláshoz kötött, hogy az mm. a Élmény legyen. Én, én szerintem nem csak én, hanem a múzeum és a, a, a megbízóisnak is ez, ez volt valahol a titkos vágya, hogy ha ide valaki bejön, akkor az anélkül is kulturálódjon, hogy jegyet vásárolnak. Bármilyen hihetetlen egy kérdező el tud fáradni, úgyhogy önmagában Igen. emiatt örülök, hogy hajlandó vagy még egyszer találkozni velünk, de hogy képzelje már azt, Ugye, amikor élmenek egy étterembe, akkor elmondom, hogy mit kérek, és az is lehet, hogy visszakérdez a pincél, és az mondja, hogy véresen, ilyen úgy. Milyen részletesen magyarázzák el még a legelején azt? Vagy az írásos formába kerül-e, hogy mi a kívánalom? Ahogy ezt említettem, annyit tud. Általában, és nem ebben az épületről van szó, hanem bármilyen épület esetében, hogy van 500 lesz. helyiség, mert ez nem, nem úgy kezdik, hogy nekik kell 500 helyiség, hanem elkezdik logikusan végig gondolni, hogy a tevékenységhez milyenre mindenre van szükség. A műtárgyak átvizsgálásáról, vagy kutatásáról szóló tevékenységhez hány helyiség kell, hány helyiség kell hogy gyerekekkel foglalkozzanak, hány helyiség a műtárgyak De kiállításához. az van egy leírás? Igen, igen. Ez úgy kell elképzelni, ez a dokumentet, amit az igazgatórék a két év alatt, az egy olyan kisebb fajta biblia. Tehát ilyen 500 oldal, amiben úgy nagyjából megpróbáltak mindent leírni, hogy nekik mire van szükségük. De és abban a... van egy elképzelés is rajszintjén, vagy ez csak szöveg? Általában ö, szöveges, és egy Excel táblát kell elképzelni helységet. Te álmodod meg azt a helységet, amit ők verbálisan leírnak. Igen, azt mi téréformák úgynevezett funkcionális ö, ö, ilyen ábrákat készítünk logikai ábrákat. De egyébként abban több változat van, vagy, vagy a, a, a, azok közül változat van. Abban változat van. A, ugye egy írásos anyagot. Bá, ö, minden tervező, minden vezető tervező és az irodája másképp aki össze a funkciókat, jó vagy De rosszul. A megrendelő választhat menet közben, vagy az azon arra már nincs. A terpázat alapján választotta ki, hogy a, ő által a... Ő, ők egyébként ezeket a terpázatokat, hogy az igazgató ugye részt vesz a sűrűzésben, szakértőkkel, és ők átvizsgálják az összes tervet helyiségről, helységre. Nyilván nem az összes elektromos kapcsolószekrény takarítószer kamrát keresik, meg a férfinői WC-t, hanem hogy, hogy valósul meg az ő a vé. Vitatkozol-e amit... velük, vagy sem? Nekem nem kellett vitatkoznom velük. Tehát ilyen, ilyen, ilyen fantasztikus, nagyvonalú és hogy mondjam, bizalomra építő embert, mint a Lajos, soha nem találkoztam. Talán ez is sikerült olyan jól az épület, mint a Bánac is. Elegáns ember volt, tehát engedett. És jót, is, jót és is álmodott? Tehát a keret is jó volt? Én azt, a gondolom, én azt gondolom, azért maradandót álmodott. Tehát nem nagyon van ilyen múzeum, amiben csak úgy... Csak úgy végig lehet sétálni, és közben ránézni a műtárgyakra. Tehát azért általában megveszik a jegyet, és nagy bevilágított, ablaktalan terekben lehet sétálgatni. Tehát ez egy nyitott múzeum, nekik ez volt az elvük, hogy ez olyan legyen. És a, ami meg a másik, hogy ez egy, nagyon, egy horizontális múzeum. Tehát nagyon nagy fölteket lehet úgy bejárni, hogy nem kell a szinteken mozogni. Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Tényleg nagyon kedves. Ugye ez egy, ha tetszik, ez már egy ikonikus része igen, a igen, igen. múzeumnak. Itt most, most menjünk el azon fölfelé, vagy mer merre menjünk? Mert hát én annyi... azt gondolom, hogy, hogy itt, ha megyünk fölfel, akkor azt az élményanyagot föltegy, hogy mész föl lépcsőn, és közben nézed a kerámiákat. Jobb és bal agyfértek, zajos és csendes oldal, és a két agyférteke mentén én úgy képzeltem már el a pályázat alatt is, hogy amikor az emberek vonulnak ebben a 300 méteres térben, akkor sétálva tanuljanak. És így jött létre ez ebben, a két 40 méteres eb, vitvín. Eb, ebben nem fogok vele vitatkozni, de én, aki már nem egyszer ezt megjártam, azért itt azért óvattal kell közlekedni. Igen. Itt lassan ugye, kell menni. Igen, mert hogyha az ember el, elvéti a lépést és nagyobbá mészkodik. Ezek a csíkok is, mert ugye volt az elején, ami ugye elkopott, meg elvitt. Igen, tehát... igen, igen, igen. Ezek a taktilis jelek kellettek. Hát nekem az volt a szándékom, mert a legelején is, hogy nyilván az emberek rohannak, meg rutinból járkálnak, de való nekem az volt a belső vágyam, hogy akik belép ebbe a térbe bármelyik földszinti szinten, ugye zajos, hogy csendes oda, akkor így van a múzeumban átható csend, és akkor nagyon szépen, lassan így lesétál. Tehát nem le, rohan. Igen, ebben látom. Nekem ez a. Le, de volt nek, a koncepció. Ebben neked tökéletesen igazad van, és ugye ez az ember, én nem ismerek magamra, mert én néha nem, vagy nagyon gyakran nem vagyok ilyen, ez egy időt igénylő Igen. Mindenképpen Tehát, és... hogy ha valaki egyébként a Néplaisi Búzeummal úgy, mármint az épülettel, a kiállításról most nem beszélek, de nyilvánvalóan az is hozzátartozik, hogy alaposabban akar megismerkedni, hát az nem egy óra, nem kettő és nem is feltétlenül három, hanem annál is több. Igen. Nagy kérdés, hogy valaki egyébként ennyi időt az erre. Hát részleteiben olyan, mint egy filmsorozat, hogy térjen vissza többször, ismerje meg több Igen, borcát. de egy külföldit veszünk, tehát például ennek a térnek a bejárása, vagy adott esetben ugyanezt megtenni még egyszer, attól önmagában el lehet fáradni. De ez a múzeumoknak a, a, a, a, a nagy kérdés minden múzeumnál, a british múzeumnál is emlékszem, szabad voltunk, jó, és hogy kiváló példa, hogy, huha, hogy támadjuk meg, mert nem lehet végére érni. Nem, nem csak látog, ez csak bizonyos látogatói stratégia kell hozzá, hogy mit nézzen meg az ember. Ez tökéletes példa, igen. Itt meg az lenne a cél, hogy ahogy az ember jön le, érezze át a mélységet, az, hogy megy, megy le valami mély, mély, mély, ahol egyre hűvösebb és egyre nagyobb a csönd. És mint egy szakrális épületnél, hogy most nem rohangálunk, meg sietünk. Mert azt, azt csinálja meg az ember hétköznap az irodaházban. Te terveztél rohangálós épületet? Hát én csak azt látom, hogy minden rohangálnak az emberek, meg ide sietnek. De kifejezetten De hát... a rohangálós épületet? Igen, Ami... csináltam, atlétikai stadionnak hívják. Jó, hát az ugye másféleképpen rohangálós. Az igen, az a... Abban a felszínességben, amiben az egész beszélgetésünk zajlott miattam, ez egy drága, ház? Nem, ez egy nagyon olcsó épület. Végtelenül gazdaságos. Most az üzemeltetéséről beszélünk? Nem, a be kell építési költségről. Tehát, hogyha a méretéből indulok ki, akkor hamis tévképzeteim, pontosabban mondva, a tévképzeteim lesznek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon józan építészeti fordulatokat használó tér, tehát őszinte, a maga módján, nagyon őszinte szerkezetében, megjelenésében, anyagminőségében. De egy építésznek, mint neked, anélkül, hogy politikai sikra vagy bármi egyébre akarnálak elvinni téged, az központi jelentőségű, hogy az az ország, amiben él, annak a gazdasági ereje, Mit tesz lehetővé az ő álmainak a megvalósítása terén? Igen, például ennél a háznál én, én már az elején éreztem, hogy ide nem lehet majd egy nagy átívelő 200 méteres hídházat építeni, mert, mert nem erre vagyunk. Itt, itt, itt, ez az ország, ez kicsi ehhez. Mit sokkal jobban járunk, ha egy statikus, kiegyensúlyozott támaszkodó épületet hozunk létre. Hát, mert eleve ez a döntés lefelezi a költségét egy háznak. Tehát ezt ezt a tervező döntés igenis hozzá tud járulni egy, ha az felelősség teljesen végig gondolja az ember, akkor tud olyat olyan választ adni, ami arányban áll az adott társadalomnak a teljesítőképességével. Erre akarok kiukadni. Ebben valószínűleg van, ezt nem tudom megítélni, mert nem értek hozzá. Én csak azt gondolom, hogy ha néhány évet csúszott volna az egész, akkor könnyen lehetséges, hogy ez az épület nem állna. Ezek így szoktak lenni, ezek a dolgok pontosan. De erre az édesapát felkészített? Hogy ne? Hát neki ő a világjájtásnak volt a tervező, ami nem valósult meg. Hát tíz építészsel én, én láttam gyerekként, ahogy ők, majdnem belehaltak. Ez egy óriási alkotó embereknek, ez hatalmas, nagy fájdalom, a nem megvalósult dolgok, és ők így érték le az életüket. A panelépítészetben kezdték, ahol nem, óriási volt a kötöttség, és amikor meg föl tudtak volna mutatni nagy er er eredményeket, akkor meg megváltozott a világ. Tehát azért nem, nem volt könnyű az ő generációjuknak sem. Még egy utolsó kérdés, és aztán visszaélek mind a kettőtök idejével a hétvégén. Um... És akkor majd itt ez, úgy, mint a másik oldalon, ahogy megnyílik az állandó kiállítóter, akkor minden üvegfalon majd így Még lehet látni és, látni, és akkor más lesz az élmény. Hogy Ferenc Marce mindig nagyot álmodott. Hogy ez úgy van, hogy előtte azért kicsiket álmodik az ember, és ha kicsi, a kicsi álmai tetszenek, akkor hagyják őt nagyot álmodni. Szinte ez fordítva van. Gyerekkorba kell nagyot álmodni, és annak a töredékei fognak aztán később talán megvalósulni. Rosszul én kérdeztem ezt... akkor, én arról beszélek, én azt sem tudom megítélni, ugye, mert van olyan, hogy a méret a lényeg, de hogy ez az építészetben így van-e, vagy nem. Tehát én tudom, hogy abban a terület én dolgozom, hiába csinálsz nagyon jót, ha 50-en nézik, akkor nem úgy értékelik, mint ha valami rosszabb, de 500 ezeren. Hogy maga az épületnek a mérete az egyébként fémjelzi el az építésznek a tevékenységét? Fénjelző. Vagy irigylik-e azért, hogy ő ennyi nagyot csinálhatott szemben ővelük, aki tudom is, villákat csinálhatott-e, vagy csak csupán. De lehet, hogy ez a csak csupán, ez úgy baromsága, hogy van. Na, én csak a, a nagyokat tudom idézni ezzel kapcsolatban, hogy a, hogy, a, hogy a műalkotásnak nincs, nincs mérete. Tehát az arányai vannak, tehát az lehet, kétszer-kétszenti is, és örökké oh, szóló, ezt, ezt És én tanultam, is tanítok. Jártam ezt Akkor azt kérdezem, ezt ugye mindenütt hogy... tanítják, hogy ez van, de azért kétségtelen, hogy a méretnek és a dimenziónak csak van egy magával ragadó ereje, mint egy patak és egy, egy, egy folyam közötti így, különbség. Így, Tehát így, így. mindenképp van, ne tagadjuk ezt el. Uh, Van-e van... kicsiben ennek rokon, amit te terveztél? Tehát meg tudnád-e mutatni, hogy elemeiben azt mutatja, ami ez, vagy ez hülyeség, amit Ez. Ez nem releváns, nincs. nincs hozzá hasonló, ugyanis a szimetriát ma már nagyon kevesen használják az építészetben. És van-e olyan, hogy Ferenc Marcel? Hát itt néz az ember és azt mondja, hogy Ferenc Marcel. Én benne, hogy ez a ház az. Hát nem, az alkotónak önmagát bele kell tudnia sűríteni a. a De a, milyen rokonházakat kell látni ahhoz, hogy valaki első ránézésre az, mondja, hogy ész Ferenc Marca. Szerintem nem szabad ilyet keresni, az egy nem jó tervező, akinek így egyből elmondják a házára, hogy az milyen, mert a stílusokba gondolkodik. A válaszok minden pillanatban mások kell legyenek, más a hely más az idő. Nincsen egy a feleszmott. Én azt gondolom, nem, lehetetlen. Én akkor azt nem szívesen csinálnám. Az akkor az a, az a teljes tévedés a feladatnak, akkor az azt jelenti, hogy önmagam leckét fölmondom, belenröltetem a feladatba. És ha én most nagy neveket mondanék, és ezzel azt mutatnám, hogy tudok, két vagy három építész legalább a világban, és azt mondnám, hogy nekik őket valamivel azonosították, akkor az nem egy Nekem olyan... nem. Nekem Negem. az nem hiteles. Jó, ja, így aztán nem is kell kivondolnom ezeket a neveket. Nem, mert ne bántsuk meg őket. Isten ments, őket se téged, se a kurtácsos se, senki, senki se. De ez se. nekem hosszú távon soha se sikerül. Itt az ajándék volt. Parancsolj. Köszönöm. Csakolom. A... Kicsit körbenézünk. Egész Köszönjük szépen. Ez ma már kötelező, nem? Igen, igen, hát ez egy nagyon jó ö, dolog, mert egy kicsit ö, haza is lehet vinni azt az emléket, hogy itt járt valaki, és elég népszerű. És megvan az az árkategória, amiben úgy szívesen hazaviszik a, az emberek a. De vajon van-e bármilyen tárgyamelyek az, az építésznek, a tervezőnek kedves? Igen, az a kérdésem, hogy a kis, pa, a kis fa modell, az már kint van? Igen, igen. Azt, akkor azt megmutatom. Igen. Ah, itt van, és csak. Ennek az az érdekessége, hogy én, én saját kézzel készítem ezeket a tárgyakat. Szabad hozzá nyúlni. Igen, persze, -e természetesen. Jaj, ez így, ez így. Ez így. Ez, ő így szimbolizál. És ez micsoda? Ez... ez a néprazi múzeum. Azt én sejtem, közszép. Köz és akkor így, így, ha le, lehelyezed, le lehet így helyezni. Nagy hajlított bükk, azt írja. Igen, igen, ez egy rétegelt lemezből van, egy, egy sablon csináltam neki, és az az aránya, ami a, a, valójában a lekicsinytett más az épületnek, igen, egy kicsit más, hogy Igen, és mindegyiket te személyesen. Igen, igen, igen. Ez benne a, a, a, a pláne. Mert készült ilyen annak idején, amikor az első rajz elkészült, utána készült egy tanulmány, pici fa modell, és akkor utána jöttek ezek a tanulmánymodellek. Azért nézd meg, András, hogy milyen művészi aláírása van. Akár orvos is lehetne. <gül> honnan van az építésstudiónak a neve? A édesapa adta a nevet még a 1994 és 1994-ben adta. Amikor a világkiállítás úgy volt, hogy 96-ban mi rendezzük az ország, akkor mi ez a Szerintem ebben van egy ilyen nagyon érdekes ilyen, ilyen design történet is, mert ö, ö, ott tíz kiváló építész ö, ő vezette ezt a projektet, uh -huh. és vala, egy, egymás között ö, leosztották a, a szerepeket, de neki jutott az egész főimásnak így a megjelenítése, ami egy lézerből előállított nappalom szeretett volna lenni a Duna partján. Ott most a, a lágymányos év budai oldalán, ahol az egyetem kiterjeszkedett, és, és valahogy szerintem akkor, akkor így, így bevillant meg, hogy akkor legyen nap. A nap szimbóluma legyen a cégnek a neve is. És akkor így adta ezt, ezt a nevet a cégnek, mi meg ugye örepedjük. És a második tagja? Az pedig rövid uval van írva. És ezt mindig megkérdezem tőle, és erre mindig egy kicsit kitérő választ ad. Inkább rágyújt egy cigarettát, és mondja, hogy csináld, fiam, neked ez a dolgod. Jó, szerintem ne hagyd, hát hányszor Majd egyszer, remélem egyszer. az egy olyan jelzést, ami. Föloldja ezt a titkot. Nagyon szép helyen van, köszönjük szépen a megbecsülést. Mi pedig neked köszönjük, viszlát Mi pedig neked köszönjük, hogy eljöttél még egyszer, hiszen... A hajam is más, a okrem is más. Te igen, szerintem... látom, empirózóféba vagy? Nem, de igen, igen, igen. igen, <gül> igen pedig van. azt hittem, hogy Tuti van kettő, mert hogy a folytonosságot tartja. Nem, de, de Látod, Én ugyanazt az inget nem vettem, ezt, amely ezt te, nem mosom ki, de te, de tudod, de mert én, hogy én, akkor az adás. Én, én ezt nagyon-nagyon <gül> értékelem, ezért is mondtam azt, hogy, hogy figyelek, és azért ez egy nagy figyelmességre van. A szolgálati helységek, vagy minek nevezzük az emlék, vagy azt a, mi a neve az ajándék volt, ajándék volt. E és a többi ilyen helységnek az egymáshoz való közelisége, az mennyire szempont? Mert ugye én most elmentem Andrásnak venni kávét, mert a mellettünk lebből szóban nem lehetetünk Igen. Igen. és én azért most már kint megyek, mert ugye kint megyek, akkor kihagyom ezt az alsó lépcsőket. Igen, hát nem az összeset, igen igen igen, igen. igen, igen, igen, igen, És akkor gyakorlatilag. Ezek a terek arra szolgálnak, hogy ide Különök. becsábuljon a, a vendég, ide a szakirodalhoz hozzáférjen, elég elég széles most már a skála, és egyébként közben le tudjon tekinteni majd a térben, meg esetleg a múzeum életét is figyelemmel tudja kísérni, hát amennyire figyelemmel lehet, ugye ott már a dolgozóknak a munkaterei találhatóak azon a része. Ha fölnézel, András, akkor ott fönt van a dolgozóknak a tere. Az mennyire fontos, hogy ezeket szintén láthatja a látogató? Hát azt gondolom, hogy, hogy ez fontos, hogy egyfajta a belső mozgás, a belső élet meg ennek a tudomány transzparenciája átjöjjön, mint üzenet is. Tehát, hogy, és akkor valahol mindenki arra van kicsit kényszerítve, hogy rendet rakjon az íróasztalán, hogyha úgy bebelátni. A Egyébként tíz hű... bejárata van a háznak, megszámoltam otthon. Többek között itt is van egy bejárat ugye a, a, a park felé. A hűtés-fűtés az mind geotermikus, vagy ez? E... Van, vagy most ugye azért három részre lehet bontani, ide jönni, tehát van egy táv hűtés rendszer, ami hosszú távon, hogyha bioenergiával vagy energiamasszával csinálnák egy központi helyen, Budapest határában, akkor elég sok kerületet lehetne ezzel ellátni. Egyelőre ez ilyen gázalapon működik. Van egy talajszonna rendszer a, a rondó környezetében itt a háztól nem messze, a, ami geotermiát ad, tehát talajhővel dolgozik, és van egy levegő, levegő rendszer ez VRV-nek hívjuk, ez a ház gyomrában található ez, ez egy a levegőből kinyert pár fokot hasznosítja. Tehát ebből a három nagy részből áll össze a hűtés-fűtésrendszer. És van egy érdekesség, hogy a jégpályának, amikor télen behűtik és jeget képeznek, az otthoni hulladékhőt áthozzuk az épületbe, és rásegítünk a fűtésére a háznak. Ez is jelentős. Több, több mint 10%-ot ad hozzá a téli Ilyen fűtéshez. Más vonatkozásban tartom a kapcsolatokat, ha nem is közvetlenül, de a Facebookon keresztül a ligetvédőkkel, az a növényi környezetbe, beleértve a fákat, amelyek a múzeumot körbeveszik, azok időközben milyen állapotot mutattak? Tehát volt-e olyan, ami sérült ahhoz építkezéshez? Hát ugye nyilván én arra törekedtem, ami közvetlenül az épület környezetéből, hogy azok mindenképp legyenek ott. Tehát az alapozásnál, és a rés falakészítésén, tehát a munkatéren határásnál is próbáltuk megóvni. Ezek 70 éves platánfák, és úgy látom, hogy jó bőrben vannak. Tehát elég keményen vissza kellett őket mecceni, de túlélték. Tehát most már ugye itt a csendes oldali ligethez legközelebb álló meglévő fa, az szinte betakarja az épületet félig, azt ugye kint is látni, és a másik oldalon is jó bőrben van a platán. Tehát én azt gondolom, hogy nem sérültek a fák, túlélték a, a, a beruházást, ez a két nagy fa közvetlen környezetében a háznak. A többi fa meg szerintem teljesen rendben van. Ferenc Marcel volt olyan nagyvonalú, és órákon keresztül körbevezetett bennünket a néprajzi Múzeum épületén, illetve jártunk, sétáltunk a környékén is. Ki -e meg támogatott tartalmat láttak, ennek a támogatott tartalmú néprajzi bejárásnak önök ma a harmadik részét látták.